إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونأوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضرب فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أبضه ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كسليما كثيرا لا يوم الدين أما بعض أجل هذا الصلاة هؤلاء همشأوا لغشما الله, الله تنقر Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yolunu tüketmeyi neslet eder. Her defa bu nesleti sizin yanınıza Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yolunuz kudretmeyi için, onu okşama için, onu tanımak gerektir. Onu tanımasanız, onun ne insan olduğunu bilmeseniz, Hiç vaxt onun yolunu tut edebilmeyeceksiniz. Odur ki, gerara geldim, bugünden itibaren size, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i vesveden, onun gözel ahlağı ve menevi değerleri bariyle de danışan, mühteşem bir kitabı şerhidim. Bu kitabı sona kadar şerh etmeye Allah bize müeffek etsin. Bu, İslam aləmində tanınmış mühəddis, imam Əbu İsa Muhammed İbn İsa İbn-i Səvra ət nəbi adlı kitabıdır. Qarəbcə Şəməil şimal kəlməsinin cəmidir. Şimal kəlməsinin hərfi tərzüməsi xislə insanın təbiyyətinə məxsus sifət və xasiyyət deməkdir. Bu kitabın unvanında şəmail deyildikdə isə Məhəmməd peyğəmbərin sallallahu əleyhi və səlləmin, həm zahiri, həm də batini xüsusiyyətləri, zahiri görünüşü və özünə məxsus mənəvi dəyərləri nəzərdə tutulur. Bu kitab peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin vəsli, onun xüsusi xislətləri, ali əxlağı Tə insanlarla gözəl davranışı barədə indiyədək oxunmuş kitabların ən dəyərlisidir. Biz bu kitabı öyrənməklə insanların ən fəzilətlisini, ən fəzilətlisini, Allahın ən sevimli qulunu, onun bütün müdəşərrəyətə peyğəmbər olaraq göndərdiyi adamı tanımış olacağıq. Rasulullah sallallahu əleyhi və sallam, Allahın ən sevimli dostu O onun sonuncu peyğəmbəri və bütün də şəriətə göndərdiyi elçisi. Həbələ ən abid, ən əxlaqlı, ən həlin, Allahı ən yaxşı tanıyan və ondan ən çox qorxan bir şəxs olmuşdur. Allah Subhanahu və Taala ona ən gözəl əxlaq sahib etmişdir. Uca Allah bu xüsusda buyurur: "Ləqad kəna lakum fi Rasulillah usvatan hasenatan." Kim Allahı umut eden, ahiret gününü anan ve Allah'ı çok <Sessizlik> zikreden Allah'ın Resulü sizlere, Allah'ın ahiret gününden ümid bağlayanlara, da Allah'ı çok zikredenlere güzel bir nümunedir. İbn Kesir rahimehullah bu ayetin tefsirinde demiştir. Bu mühtecap ayete Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dedişlerinde, ettiklerinde Ve davranışında onun yolunu tutup gitmeyi mevzusunda en çok ehtimad olması ayadır. Bu ayet mümin'e kifayetdir ki ona əməl edip ahirətini kazansın, cənnəti kazansın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin layiqli davantısı olmalı üçün biz onun hayat tərzine nəzər kalmalı, onun necə insan olduğunu okuyup öyrənməliyik. Bu kitap... Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme vers bir kitabdır. Bu kitabı ve umumiyetle bu mörzuda yazılmış kitabları okuyup öğrenmeyen faydaları çoktur. Gelim bu faydalardan bir neşesini sabahlayalım. Birincisi, bilir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme iman yatırmayı vacibdir. Ona iman yatırma için ise onu tanımak gerektir. Tanımadığın adama nece iman yatırabilersin? Onu tanımadan ona ki ona iman getirmək qeyri-mümkündür. Və ne qədər onu çox tanısaq, bir o qədər də ona olan imanımız artacaq. İkinci fayda. Məlumdur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və sevmək hər bir möminə vacibdir. Özünün mömin sayan kimsə onu bütün insanlardan, ailəsindən, valideynindən övladından, hətta özündən belə çox istəməlidir. Peyğəqəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu xüsusda belə buyurur. Canım əlində olan Allah'a and ki, sizdən biriniz məni valideynindən, övladından və bütün insanlardan çox istəməyincə iman yatırmış olmaz. Kimisə Peyğəqəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən çox istəyəmiz, Möminin sayıqmayacaksınız. Şübhəsiz ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve selləmiyə yakından tanımak, her bir möminin kalbinde olan imanı artırır. Üçüncüsü, Allah Rasulullah sallallahu aleyhi ve selləmi, insanlara bir nünune etmiş ve onlara onun yolunu turk etməyi emr etmiştir. Dikkat edin ayə, ayya. Uzaq Allah ayədə buyurur ki, وَمَا يَأْكَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا يَنْهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا Peygamber sizə nə verirsə onu götürün, nədən çəkindirirsə, nəyi qadağan edibsə ondan çəkinin. Yen Allah Subhanahu başqa bir ayədə buyurur. قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ və əgər siz Allahı sevirsinizsə mənim ardınıza gəlin ki Allah da sizi seçsin və günahlarınızı bağışlasın Allah bağışlayandır və əmmidir 4-cüsü Peyğəndər s.a.v-i tanımaq ona iman yətirmək üçün ən gözəl vasitələrdən və ən mühüm səbəblərdən biridir tarix boyu Neçə, neçə insanlar olub ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi tanılıqdan sonra İslamı qəbul edirlər. Halbuki o vaxta qədər ona ən çox nifrək edənlərdən olublar. Belələri, haqqında yalanlar və böhtanlar eşidib araşdırmadan, uzun mütlət nifrək etdiyi bir adamın əxlaqını gördükdən sonra, yalnız əxlaqını, gözəl davranışını, təbəssümünü, Gördüklerden sonra onu en çok sevilen, onu müdafiye etmeyi için Allah yolunda ölmeye hazır olan insanlara çevrilmişler. i̇bn Abbas radiyallahu anh'a rava dedi ki, Azduşan'ın aqebilisinden olan ve delileri olsunla müalize eden zimad adlı şehrim Mekke'ye geldi. Mekke ehlinin sakihlerinin Məhəmməd təli olub söylədiklərini işitdi və öz özünə dedi Kəşf bu adamı cürəydir. Və Allah ona mənim əlim də şəfa verdi. Nəhayət Rasulullah s.ə.və rast geldi və ona Ey Məhəmməd mən oxsunla cin vurmuş adamları müarizə edirəm. Allah həqiqətən də mənim əlimlə li nadinə şəfa verir. İstəyirsənsa sənin üçün 90 oxuyum dedim. Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm isə ona təbəssüm edir. Görə-görə belə buyurur. İnəl hamdə lillah. Və hamduhü və nəstəinəh. Mən yəhdi lillah fəla mübəddə və mən yudhil fəla وَاَشْهَلُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْضٍ Dünhat bunu eşidir, dayanır. Bu duanın tərcüməsini deyəcəm istəyir. Başın bu duanı bildiyiniz ki, məşhur duadır. Xütbələrdə, nişah mərasimində, əqiq, toy və s. xeyr işlərdə, söhbətin əvvəlində bütün müsəlman xətibləri, vəyəz verənləri və s. danışdırıq zaman bu xütbədən, yəni bu başlıqdan istifadə edir. Yərəmbar s.ə.v.də bu cür başlayır, bu sözlər dimadın o qədər xoşla gəlidir ya Rasulullah, təkrar edin. Rasulullah s.ə.v. 3 səhvə bu sözləri təkrar edir. Təkrar təkrar dimada Burada Peygamber sallallahu aleyhi və sələm ona nedir deyir? bütün həmdlər Allah'a məhsustur. Biz ona həmd edirik və onu köməyə sağlarırız. Allah kime hidayət verərse, o doğru yolda Kim azdırarsa, onu doğru yola yönənden tapılmaz. Mən şahidliyim, verirəm ki, Allah'tan başqa ibadətə haqqı satan məbuz yoxdur, təşdir. Heç bir şəriki yoxdur və Məhəmməd onun qulu və elçisidir. Sonrası isə ilə sonrasına başlamaq istəyir, dımadını saxlayır. Dikkat etdinizmi? Ərəccəsini də səhvləndirdim. Gördünüz nəcə? Ərəccə gözəl səhvlənir və tərcüməsidir. Tərcüməsini mənim kimi adi bir insan edir. O tərcümənin o dərəcədə kirinli, o dərəcədə ləzəti yoxdur. Ancaq Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələ Ərəbcə, gözəl cümlələrlə ifabəsi, dımada o qədər xoş gəlir, dımad görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və tələməni deyir. Bir mən şahinlərin, zəbəgərlərin və şairlərin sözlərini çox eşitmişəm. Amma sənin bu sözlərini bənzər heç bir söz eşitməmişəm. Sənin bu sözlərin denizin ən en əngin yerinə yetişdi. Yəni, ən dərinin yerinə yetişdir. Dümad bununla demək istəyir ki, sənin bu sözün mənim qəlbünün dərinliyinə yol taqdı. Sonra o, ver əlini, müsəlman olacağıma dair sənə beyət edir. Kəhmi işadətini gətirir, də təslim olur. Radiallaha hanıq. Rasulullah s.a.v ondan beyət aldıqdan sonra soruşdu. Bu beyət qövmün üstündə olsunmu? İmam qövmü üçün də de olsun, dedi. Subhanallah, görün, ona nifrət edərək, onun barəsində zənn edərək, ona yanına gəlir. Bizdə təbəssüm, gözəl əxlaq və gözəl söz adamın qəlbini nə cür dəyişdirir? Ha belə, Hudeybiyyət sülhünə nəzər salsaq görərik ki, müşriklərin, müsəlmanların yanına göndərdiyi Urva adlı nümayəndələri geri qayıtdıqdan sonra, Rasulullah sallallahu alayhi ve sellemin necə insan olduğunu vəsf edir. Dikkat edin. Müşrik, o müşrik dostlarına Rasulullah sallallahu alayhi ve sellemi körün nədur Deyir, ay zamana. Allaha and olsun ki mən bir nümayəndə kimi çox padşahların, qaysərin, Xosrowun, Necaşunun və başqalarının huzurunda olmusam. Patşaların tərəhsarlarının onlara necə təzim etdiklərini də görmüşəm. Lakin, Məhəmməd s.ə.v. sahabələrinin ona təzim etdikləri kimi heç bir patşaha təzim olunduğunu görməmişəm. Allah'a and olsun ki, Peygamberin ağzından çıxan tükürcək onlardan birinin ağzına düşsə, bu tükürcəyi vücuduna sürtürsün. Onlara bir şeyi əmr etdikdə, dərhal onu yerinə yetirirlər. Təsləma qaldığı suyun artığını əldə etmək üçün öz aralarında çəkişirlər və onun yanında danışarkən səslərini qaldırmır və hörmət alaməti olaraq onun üzünə baxmırlar. Əyətən də o sizə xeyir, əminəmanlıq və islah qoğulmağınızı təcrüb edir. Onun təcrübini qəbul edir. <gülüyor> Dikkat edin, müşrik öz müşrik dostlarına yorumda deyir. Bu da Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmin əxlaqı. 15 əsirdir ki, onun əxlaqında 90 axtarırlar. Axtarırlar, ancaq topa bilib onu gözdən sala bilmizlər. Sallallahu aleyhi və sələmi Allah ona qələ ucaldır və kiyamətə qədər də ucaldıracaqdır. Həzri qardaşlarım, deyin görəyin, Nə üçün insanlar Məhəmməd s.ə.v-i tanıdıqdan sonra İslam dininə rəhbət bəxtləyirlər? Nə üçün? Ancaq onun gözəl rəxtarına, əvəz olunmaq əxlağına görə. Bunu da ona, hər şeyə qadir olan, qüdrətli Allah bəxş etmişdir. Bu xüsusda uza Allah belə buyurur. Dikqət edin bu ayət. Fə bina rəhmətin min Allah ilin <Sessizlik> tələhunə. ولو كنت فظا فليز القلب لم قد من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في كل امر فاذا عدمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين اللهم رحمتك سايتند سان الله ملام ملام رسول الله صلى الله عليه وسلم Allahın istəyi altındaydı. Allah onu kömək edirdi. Allah hamınıza onun küməkləri olmağı nəsi verəsə. Ayağın ardında deyir, Əgər sən köbut və daş təlbli olsaydın, onlar höşmə sənin dəfrağından dağılışardırlar. Sən onların günahlarından keç. Allahdan onların bağışlanmalarını dilə və görəcəyin işlər barədə onlarla məsləhətləş. Qəti qərara gəldikdə isə Allaha təvəkkül et. Həqiqətən Allah təvəkkül edənləri sevir. 5-ci fayda budur ki, Allah Subhanahu taala Quran-ı Kərimdə Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləmin əxlaq sahibi olduğuna and içir. Wa innaka la'ala xulqin azim. Lam hərfi çox vaxt and arasında gəlir. Ey əyefəzən, sən böyük əxlaq sahibisən. Və Ayşe rəziyallahu anhadan Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmənin əxlağı barədə soruşduqda bu belə cavab vermişdir. Onun əxlağı Quran idi. Quran ona demək istəyir ki, Quranı dayanmadan öləne qədər oxumalı və onun içindəkilərə əməl etməlidir ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə oxşamış olar. Odur ki, hər kim gözəl əhlak sahibi olmaq istəyirsə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin necə nice insan olduğunu oxuyub, öyrənməli və öyrəndiklərinə əməl etməlidir. Gəlin, iki böyük alimin bu xüsusta dediyi gözəl sözlərə diqqət edirək. Süfyan İbn-i Uyeynə, Rahimahullah, demişdir. Resulullah sallallahu aleyhi və səlləm, bəşəriyyət üçün ən böyük meyyardır. Bütün işler onunla, onun ehlağı, hayat derdi ve tuttuğu yolla mükayese edilir. Bu meyyara muvafiq olan işler hak, ona muhalif olanlar ise batıl sayılır. İbni Qeyyim rahmahullah ise öz kitabında Peygamberler hakkında danışarken demiştir. Onlar en düzgün meyyardırlar. O meyyar ki deyilen sözler, görülen işler, Və hər cür əxlaq onların dedikləri sözlərlə, etdikləri əməllərlə və əxlaqları ilə müqayətə edilməlidir. Onların yolunu tübq doğru yolda olanlarla zəlalətə düşənlərə ayırt etmək olur. Hər bir kəsin onlardan asılılığı bədənin öz ruhuna, gözün öz nuruna və ruhun öz həyatına olan asıllığından daha böyükdür. Odur ki, asılluq və ehtiyac hər nəzər olursa olsun, insanın peyğəmbərlərdən asıllığı və onlara olan ehtiyacı daha çoxdur. Və əgər insanın bu dünyada və axirətdəki saadəti Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yolunu tutub getməkdən asıllıdırsa, onda özünə yazdığı gələn, ha belə uğur qazanmaq və saadətə qoşulmaq istəyən hər kəs Peyğəmbər sallallahu əleyhi tutduğu yolu yaşadığı həyat tərzini və digər işlərini araşdırıb görənməlidir ki, bunun sayəsində cahillərdən uzaq olsun. Peygəmbər Qallallahu Aleyhi Və Səlləmin onun tərəfdərlərinin və onun firqəsinin cərgəsinə qozulsun. İbn-i sözü burada bitir. Bu, sözünün sonunda firqəsi deyir. Bu firqə sözü siz saçdırmasın. Bizim tuttuğumuz yol firqə olsa da, digər firqələrə, azğın yolda olan cəhənnəmə gedib düşədək firqələrə bəndəmir. Bu yolda olan bu firqəni Allah s.ə. Quran-ı Kerimdə təhərifləyir. Əl-Mayda suresinin 56-cı ayətində buyurur. Kim Allahı, onun rəsulunu və iman yətirənləri özünə dost tutarsa, bilsin ki, qələbə çalanlar da məhz Allahın firqəsidir. Bu yolda gedənlərin hamısına Allahın firqəsində olan kimsələr deyilir. Firqatun nəciyə, nizah qatmış bir gələb. Biləsiniz, Allah kimə Peyğəmbər s.a.v. yolunu tübq etməyi və hər cəhətdən ona oxşamağı nəsib etmişsə, demək o kimsəyə böyük nimət qaşı etmişdir. Odur ki, bizə bu kitabı asırlamaqı müvəfəq edən Allahın onun gözəl adları və ucaq səfətləri ilə diləyirəm ki, bizə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yolunu tükədənlərdən və ona tarih qalanları və nəsir? Abilə qiyamət günü bizlərə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələminlə birlikdə onun hoğuzunun başında və Allahın kölgəsi altında həşr olunmağı və nəhayət onunla birlikdə cənnətə qoğuşmağı nəsib etsin. Əlimizdəki bu kitab həmin o dediyimi kitabdır. Bu mövzuda, yəni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vəsvi mövzusunda yazılmış ən əzəmətli və ən faydalı kitabdır. İmam firmizi bu kitabda mövzuya aid əsas hədisləri var etmişdir və onları yüksək səviyyədə tərdib etmişdir. Bu kitab nə uzun yorucu, nə də qısa faylasızdır. Əksinə, orta hədimli və təhatəli bir kitabdır. İmam i̇bn Kesir Kəsir bu kitab barətində demişdir. Alimlər Peyğəmbər qalallahu aleyhi və səlləmin xislətləri mövzusunda istər qədində, istər indiki zamanda neçə-neçə əsərlər yapmışdır. Lakin bu xüsusda yazılmış ən əhatəli və ən faydalı kitab İmam Əbu İsa, Muhammed İbn-i İsa, İbn-i Səvra əbd kitabıdır. Allah ona rəhmət edəsindir. O, bu mövzuda məhsûr Şamail adlı kitabını yazmışdır. Şamail, yani Peygamber sallallahu aleyhi və sallamın, yözer ıslətlətləri. Həmçinin, Muhammed ibn Abdurrağuf el-Munavid, firmizinin Şamail kitabını şerh edərçən demiştir. Rəvəyətləri ve hədif elmini dərindən bilən imam firmizinin Allah onun qəbrini cənnət baxdası etsin. Amin. Ona ən gözəl müşk nəsib etsin. Amin. Şəmail kitabı tərtibinə və əhatəliyinə görə bu mövzuda yazılmış yecanə kitabdır. İndiyədək heç bir kəs bunun bənzərini yazmamışdır. İmam Firmizi bu kitabı heyrətanıq bir üslubla tərtib etmiş və onu ən əsas rəvayətlərlə bəzəmişdir. Nəhayət, bu kitab müsəlmanlar üçün böyük bir neymətə sevilmiş, üstəlik, məşriqdən məhribədək hər tərəfə yayılmışdır. Münavının sözü burada bitir. İndiyə də neçə-neçə alimlər bu kitabın üzərində çalışmış, kimisi onu şərh etmiş, kimisi onu təhdiq etmiş, hədislərin səhih, zəhiv olduğunu bəyan etmiş, kimisi də bu hədisləri ixtisar etmişdir. Yəni, müxtəsər əşrəmə ailə adlanırıq kitablar. İmam Kirmizi bu kitabı fəsillərə bölmüş və bu fəsillərin hər birində fəsillin ünvanına aid kifayət tədər hədis var etmişdir. O, bu kitabı 56 fəsillə bölmüş və bu fəsillərdə 415 hədis rəvay edilmişdir. İlk əvvəl Reğəmbər s.a.v.in xilqətinə aiddir. Onun boyu, bədəninin rəngi, saxları və s.ə. barədə. Sonra Peyğəmbər s.ə.və aid əşyalar, onun qılıncı, əyət qabısı, libası, üzüyü və s.ə. barədə. Sonra onun davranışı, əxlaqı, yemək-içmək ədəbi, ibadəti, adları, yaşı, vəfatı və nəhayət onu yuxuda görmək barədə hədislərə barədə edilmişdir. Görürsünüz, bu kitab nə dərəcədə olduqca faydalı bir kitabdır. Ola bilsin ki, müəllifin bu fəsirləri Peyğəmbər s.ə.v.in xilqətindən başlayıb onu yuxuda görməklə bitirməsinin səbəbi Rasulullah s.ə.v.in bu hədisidir. Hədisdə Peyğəmbər s.ə.v.in buyurur ki, hər kim məni yuxuda görsə, məni görmüş olar. Çünki şeytan mənim qiyafəmə girə bilmir. Odur ki, bir nəfər gəlib İbn Abbas radiyallahu anhümaya deyəndə ki, mən yuxuda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi görmüşəm. İbn Abbas ona gördüyünü vəsb etdir. Adam yuxuda gördüyünü ona vəsb etdikdə İbn Abbas radiyallahu anhümaya ona deyir, əgər sən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi görsəydin, onu belə vəsb etməzdi. Nə qədər insanlar olur ki, yuxuda şeytanı görüb Və ona elə gəlib ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə görüb. Və nə qədər insanlar olub ki, bu yuxudan uyandıqdan sonra, o yuxu səbəbi ilə zəlalətə düşüb. Kimisi özünə vergi verildiyini, kimisi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin ona yuxuda şəriət qayda qanunlarını öyrətdiyini və başqa bu kimi xırapatları iddia etməklə neçə neçə insanlar yolunu almış, və Peygamber sallallahu aleyhi və səlləmə iftira yakmışdır. Bismillahirrahmanirrahim Abu İsa Muhammed ibn İsa İbn-i Səvrə əttirmidi demişdir. Birinci fəsir. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin xilqəti barədə varid olanlar. Bu gün mən sizə bu, bu fəsildən cəmih dörd hədis tanışaqam. Dörd hədis. Birinci hədisdə Ana İbn Malik Radiyallahu anh, demişdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nə çox hündür boy, nə də bəstə boy idi. Nə dünmaq dərili, nə də qarayağız idi. Saçları da nə tamamilə qıvrım, nə də dümdüz idi. Onun 40 yaşı tamam olduqda Allah onu peyğəmbər yönəltdi. Bundan sonra o 10 il məkkədə, 10 il Mədinədə yaşadı. Uca Allah Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmi 60 yaşındaykən dünyasını dəyişdikdə onun sağ saqqalında heç 20 ədəd ağ tük yox idi. Gələnində bu hədisi izah edək. Birincisi bu hədisi Buhari, Müslim və Tirmizi raviler göndərir. Hədis səhihdir. Hədisi rəvayət edən, sahabə barədə qısa məlumat dədəyir. Ebu Hamzə, Anas ibn-i Malik, ibn-i Nazır, el-Ənsari, el-Əzreci, el-Nəccari, el-Mədəni. Peygamber sallallahu aleyhi və sələmin həm xidmətçisi, həm qadın tərəfdən onun qohumu, həm də en çox hədisi rəvayət edən sahabələrdəndir. Üstəlik o, Dəhbələrlə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə birlikdə döyüşlərdə iştirak etmiş və xüsusən də ağac altında ona beyət gətirənlərdən olmuşdur. Hidrətdən 10 il dünyaya gəlmiş, uşaq ikən İslamı qəbul etmiş və düz 10 il, yəni 20 yaşına dək, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm vəfat edənə dək, ona xidmət etmişdir. Nəhayət, Hidrətin 93-cü ilində 103 yaşında vəfad etmişdir. Peygamber s.a.v-lə 2286 hədis rəva edilmişdir. Buxari və Muslimin və Muslim birlikdə əni ittifak etdiyik. Ondan 180 hədis rəva edilmişdir. 180. Ayrı-ayrılıqda isə Buxari 80, Muslim isə 90 hədis rəva edilmişdir. Bu hədisdə Ənəs ibn Məlik radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər salı səlləm nə çox hündür boy, yəni boyu uca deyildi, hündür deyildi, nə də? Vəstə boy. Orada nə nəticə çıxır? Deməli, orta boy idi. <coughs> Növbəti hədislərdə bu öz təsdiqini tapacaq. Görəcəksiniz, orta boy. Nə dumaq nə də qayaqız. Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm ağları olsa da, lakin digər hədislərdə görək ki, onun ağlığı qırmızıya, bəzı vaxtlarda qızılına çevirdi. da nə tam qıvrım, xüsusən zəncirlərdə belə saçlar olur. Heçə düz-düz idi. Adi saçlara bənzirdi. Murad əsas şübhə yaradan Ravinin Ənas ibn Məlik yox. Ənas ibn Məlik Türabəyidən rəaviydən birinin bu hadisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və 10 il Məkkədə, 10 il Mədinədə yaşadığı və 60 yaşında vəfat etdiyi deyilir. Sıra şübhə doğurur, çünki Rasulullah sallallahu əleyhi və 13 il Məkkədə yaşayıb. Peyğəmbərlikdən sonra, yəni 53 yaşında. Və 63 yaşında vəfat edib. Bu hədis necə izah edilir? Hədisi ilə izah edən alimlər deyirlər ki, ola desin ki, burada ravi unluqları yuvarlaşdırmaq məhsədi ilə belə rəva edilmişdir. Və bir də hamıya məlum olduğu üçün hədisi uzaqmıyıb altınış demişdir. Hamıya məlum edir ki, Resulullah s.ə.v. altınış üç yaşında vəfad edir. Və gördüyünüz kimi, kimlər ki, mən Peyğəmbəri yoxuda gördüm. Ax ah, saqqal filan filan cür idi. Bunlar hamısı zəfəncətdir. Çünki Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm saqqları da, saqqalı da, qara 20-dən çox ax ah, tük yox idi saqqalında. Səhiy rəvayətlərdə belə rəvayət edilir. İkinci hədis yenə Ənəsi bin Məlif radiyallahu anhın rəvayət etdiyi hədisdir. Bu hədistdə Anas ibn Malik deyir ki Peygamber sallallahu ve sellem orta boy, nə hündür boy, nə də bəstə boy. Gözəl vücudu olan bir zəf idi. Saçları nə tam qıvrım, nə də düzdür idi. Rəngi əsmər idi. Əsmər yəni qara yarısı. Yerilikdə də ləngarlənirdi. Bu hədisi Tirmizi rivayet edib. Sünən əsərində və hədis istilahı mənada ceyid, yəni yaxşı hədis sayılır. Digər rəvaidlərlə bir yerdə qüvvətlənib, yaxşı hədis mərtəbəsinə qalxır. Möqtəbər sayılır və Orta boy aydın, əvvəlki hədisdə aydın oldu. Gözəl vücudu, o demək ki, kənardan baxan adam onun nə cür gözəl qaməti, bədəni, vücudu olduğunu hiç seviyirdi. Allah onu belə gözəl vücudla yaratmışdır. Rəngi ətmlər idi, qara yağız. Əvvəlcə ad deyilir qara deyildi. Bu hadisə bu həlsənə də demək olar. Burada əsnər dilində lüğətlərdə keçən Qaraqoğdayı, qara yağız mənaları nəzərdə tutulub. Ərəblər ağ Bədəninin rəngi qırmızıya ya qızıla çalan adamlara da əsmər deyirdilər. Odur ki, ravi bunu əsmər deyə hədistə bildirir. Bu da rəvayəti mənayla rəvayət etməyin zahiz olduğunu dəvalət edir. Ləngərləmək nədir? Ləngərləmək mənası küzür. Bir var, neyinsə sağa, sola, yan tərəfə ləngərlənməsi. O, təkəbbür, təkəbbürlü insanların yerişidir. Sağa-sola əylərək, əngəl vuraraq yereyirlər. Üzlərini göstərərək. Rasulullah s.a.v. bundan uzaqdır. Onun ləngəblənməsi, izah edir alimlər, önə doğru idi. Yereyəndə, önə doğru əylir və əyaqlarının yerə zərblə vururdu. Yerişinin nə cür əsr kişiyə layiq yeriş olduğunu göstərmək üçün. Qadın kimi incə-incə gəzməz və yeriyəndə tələsmək tələsmək şeytandandır. Kişi kimi yuqarla yeriyərdir. Üçüncü hədistə hədisi Bəra İbni Azib radiyallahu anh edir. Deyir, Peyğəmbər s.a.v. orta boy elini kürək bir adam idi. Onun saçları qulağının mərcəyinə çatırdı. Mən onu qırmızı libasda yordum. Doğrusu, mən heç vaxt ondan yaraşıqlı insan görməmişəm. Bu hədisi Buhari, Muslim, Abu Davud, Nəsəy, Tirmizi, İbn-Mazə hər altı kitabın sahibi rəvay edib. Hədisi səhər Bu hədisi aydın nə aidin oldu? Peygamber sallallahu aleyhi və sələmin elli kürəyə olduğu. Həmçinin səhsəsələrin hərə qədər uzandıları. Ve bir de Libası. Bu hadisi Dara İbni Aziz, radıyallahu anh rəvay etmiştir. Dara İbni Aziz, Ebu Umar, Dara İbni Aziz, İbn Haris el-Ensari, el-Harisi el-Medani, radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve selləmin, mehşul sahabələrdindir. Peygamber sallallahu aleyhi ve selləmle birlikte birçok dövüşləyə iştirəc etmiştir. Hidrətin 72-ci ilində 80-disi yaşında vəfat etmişdir. Peygamber s.a.v-lə 305 hədis rəva edilmiş. Buxari və muslim birlikdə ondan 22 hədis ayrı-ayrı vəzda isə Buxari 15, muslim isə 6 hədis rəva edilmişdir. Bu hədisdə mərcəh sözü keçir. Bilirsiniz mərcəh nə deməkdir? Azərbaycan sözüdür. Mərcək qulağın alt, əhli hissəsidir. Burası. Heməyunuz saçı Peyğambar Xələmin harası çatırdı qulağının mərcəyinə. Burada yenə şüpheli bir məqam var. Bəraid nəzir bir, mən onu qırmızı libasda görəm. Qırmızı libas. Biz bilirik ki, bəzi rəvayətlərdə qırmızı libas qadağan edilir. Alimlər bunu belə izah edib. Deyir, bəzi alimlər ümumiyyətlə qırmızı libas geyməyin qadağan edildiyinin, bəziləri xalif qırmızı rəydə olan libası geyməyin qadağan, üzərində ayrı rəyində xətlər və s. olan libası geyməyin isə icazəli olduğunu, bəziləri də bu rəvayətə və bu mənada olan hədislərə əsaslanaraq İstənilən qırmızı libasın geyməsinin caiz olduğunu bildirmişlər. İxtilaflı məsələdir. Bəzilərdir xalif qırmızı geymək var. Hədis var. Bəziləri bu hədisi izah edir ki, üzərində başqa rəngi olsa, ona dəlil yoxdur. Bəziləri də qadağan olunan hədisləri gətirir. Bəzilərə o hədisin bu hədislə nəçə olunduğunu deyir. Axır alimlər arasında ixtilaf olduğundan Məsləhətdir ki, qırmızı yeyməkdən uzaq olasınız. Nəayət? Dördüncü hədisi. Bu hədisi də Bəraib Nazib radiyallahu anh deyir ki, mən sasları qulağının mərcəyindən aşağı düşən əynində də qırmızı libası olan Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmdən daha yaraşıqlısını görmədim. Bu hədisi Buxari, Muslim, Abu Dawud, Məsəyir, Firmizi, İbn-Maca hər altı kitabın sahibi rəvayət edir. Hər istəyəyəm istəyir. Şahsları çiğinlə satırdı. Dikkat edirsiniz, əvvəlki rəvayətdə kulağının mərcəyini satırdı, deyir. Bu rəvayətdə isə çiğinlə satırdı. Ola desin hər ikisini görür. O, enli kürəy və nəhündür boy, nə də bəstə boy bir adam Bu növdə bugünkü dərsimizi sona çatdırıram, tamamlayıram. Subhanak Allahumma wa bihamdik, <Sessizlik> eşhadu an la ilaha illa enta, astaghfiruka wa atubu